Denodak guzardinan, gutxi horabera adeimena ondiko aurrak, deno denodauko ideia bat buruan, baina gero hori kuantifikatzea eta identifikatzea eta zehaztea em, zaila, kontu zaila da. Eta horretan, horri buruz eh, horretan lagundu dezake nola baita edo... Etorkizunean auskalo zer e, bueno, genetikak berak eta horregatik eskatu ditut honan horteko ferrokarrilera etortzera, orkestean nola de montrek laundu ezaken genetikak nolit, e, adimena handiko aurrak identifikatzen? Bueno, ba azken batean e, adimena hondia izateko nolabaiteko inarri genetikoa behar duzu ja potencial batekin jaio behar duzu, eh, adimen handi o gainerakoak baino dimen handiagoa ematen dizuna, ez? Eta gero argi dago bizitzantze ar dituzuen esperientziekin eta garatuzuazela, garatuz edo ez garatuz. Duzun potentzial hori baino, baino jaiotzetik hein batean badago ezaugarri hori. Eta bueno, ba eh genetadin zen e, genetadi biotech izeneko enpresa, empresa dago eh hori buruan edo hasi dira lanean adimen handiko umeak umen geneak edo aztertuz, genoma oso hartuta eta hor genea konparatuta ba, bai haien gurasuekin bai umen artean adimen handiko umeen artean eta bai ba populazio normalarekin ezakako hartean edo adimen handiko beste populazioarekin alderatu dituzte genoma o genoma osoa ba, desberdintasunan non dauden orkitzeko. Mm -hmm. Eta, bueno, hortik abiatuta, desberdintasun horietatik abiatuta, ba, adimen handiarekin e, lotuta egon daitezken aldaerak edo aldaketak bilatuko dituzte edo bilatzen ari dira. Mm -hmm. e Ekerketa bitxia da, ze nola baitz da, paso bat aurrera go, identifikatu behar dituzu zein diren edo azer, zein hartzen ditugun e, adimen handiko ume haurtzat, eta Oie egin aikerketa. hori ari ari dire egiten etorkizuneko helburualditateke edo bueno, ikerketek aurrera jarraituko balute eta maila honak lortuko da ba, identifikaziorako sistema beti izango litzateke. Eta uh -huh. ba, modu azkarrago batean edo edo identifikatzeko adimena handiko aurrak gertatzen dena da e, dibertsitate izugarri handia dela. Klaro, adimena handiko ume guztiak ez dituzte aldaira genetikoa ikleku berdinetan, uh -huh. ba abiatuta, adimen mota bat baino gehiago dagoela eta adimen handia izan dezakizula adimen mota batean bai, eta bestean ez eta beste gume batik izango du batean eta esan nahi dut, mm -hmm. ibertsitatea oso handia da eta ba, aztertu beharreko gaiak eta jeneak ba, izugarria handia dira, horren asiera, asierako fasean daude Mm -hmm. Eta orduan bai, ba, abiatu nun baitetik, abiatu behar dute, eta ba, ja, dagoeneko identifikatuta daudenetatik. Mm -hmm. abiatu dira. Eta inzuzen ere, identifikatuta daudenak nola daude identifikatuta. Nola erabakitzen da gaur egun, e, ume bat, handikoa dena, edo ez... Ba, uno, gehien bat... E, erabiltzen da, erabiltzen dira test edo adimenko zientea e, ezagutzeko testak. dira CI e, edo hixo oso esaguna, engosegur ba zureak iden ahí. Denok egin dugu baten bat. Bai, intzatu, <risa> edo egin diguten Horida, bat. eskolan edo edo hautaroan egin izan dugu gehienek bentsat, ezta, e, Eza, intelektual, geien. ezta hizeno reken esagutzen dabate zure, ba adimenko zientea. Eta gehieno kemandugu esos un <laughs> ze pa ki altua, ezta, bai. Eta <risa> bonat, es e, hori da e, sistema kuantitatibo bat eh neurtzeko baina e, honetan adituak direnek esaten dute eh adimen mota jakin batzu bakarrin neurtzen dituela eta logiko matematikoa eta linguistikoa izkuntza edo zeraitz egiteko gaitasunaren adimena bakarrik neurtzen dituztela testoiek eta diriez ba harreman sozialetarako zer gaitasun dugun edo ez ez du neurtzen edo espazioan mugitzeko edo musikaren e, adimena ez du neurtzen, hainbat adimen neurtu gabe gelditzen dira eta arduan, horregatik jotzen dute oso mugatua dela edo, edo ez dela Ez, du, ez duela denetarako balio oso, oso tradizionala balio. izan da horberera e, bai, bilera bai, oso, oso tradizionala eta bueno egin denera bilera egin denera hutsak utxak e, horre lotuta baina bueno, oi, oi ez da gai <laughs> ha, ba, e, harimena hundiko ume lotuta eta ordan, ba, e, harimenko zientearen zenbaki horrekin kritiko direnak ba, proposatze dute beste modu kualitatiboa batzuk eraitza eh diag ez, esidentifikatzeko umeak eh ta bueno ba, dira galderak egitea bai umen gurasoei ze ikasteko gaitasun handi ez dute eta lehenago garatzen dituzte gaitasun batzuk ba irakurtzen adidez bakarrik ikasten dute baina ez bakarrik ber gaitasun gaitasuna dutelako, irakurtzeko baizik eta egite dituztelako loturak beren beren buruan gaitasuna dute, bat loturak egiteko eta sormen handia dute eta bueno, egite dituzte loturak eta Kaletik da zela irakusten dute Zapata denda. Gero amari galdetzen diote ja orzer jartzen duen eta hor ba, jartzen du bestekin mm -hmm. e, eh da, eta mm -hmm. Esta Eda, bueno Kaletik da zela. Tardan lotzi dituzte, iku, joaten jo ikusten nola nola iratza dauden hitak eta horrela egite dituzte asosiazioak eta ikasten dute beren gauz irakusten. Mm -hmm. Ezaugarri bakarra ez da, Ez daukaten de, sormen, bueno, edo eh, no la bai koneksioa egiteko ezaugarri hori edo Ez, ez ate dute hiru ezaugarri dituzte, la hiru, hiru ezaugarri batera. Denek omen dituzte hiru bat sormen handia da, Beste ikasteko resta esun Eta memoria handia dute eta bestetik lanean demoral luze egoteko gaitasuna dute Orduan ba, zerbaitekin hasten malin badrado zerbait in, zerbaitekin interesa batin bateude den maggun Egipto arrarak dituztela <risa> intereseko ego daitezke den muap pillla batzla bat irakurtzen irakurtzen edo edo marrazkiek ikusten edo bueno, Horri buruzko informazioa jasotzen eta modu batera edo bestera. eta hori soziazioak egiten dituzte beren kabuz, eta tabbona bueno, hori esate dute modu mundua beste modu batera ikusten dutela. Eta razoak ere beste beste bide batzuk dituztela. Bukatzeko joiene genetikaren ikarketa oso urruti dago ez zerbait lortzedik, ezta. Hortik abiatuko bai gara, eh. Bai, bai, bueno, esate dute eh, emaitza batzuk lortu dituztela eta identifikatu dituztela eh edo edo 20 sequence edo eh, leku jakin batzuk lotut egon daitezkenak adimen hondiarekin, baina oraindik oso bein meineko emaitzak dira eta esate dute eh, aurkitu dituztenak edo interesa piztu dietenak dira ba, garunarekin, garunaren garapenarekin lotuta daudenak edo neuro orei lotutako geneak edo horietan aurkitu dituzten desberdintasunei eman dietela garrantzia binaindik zekite benetan horiek adimmen handiarekin lotuta duen edo oringoz harreta emanezien beste eskualde batzuk diren. Kusiko dugu zermaten duen ikarketa horrek eta eta bueno, zuri eskarrik asko ho etitortzeagatik eta zure artikulu interesgarri